Liza și Inge, poveste populară belgiană. De mult de tot, într-un tărâm îndepărtat, trăiau au odată un pădurar bătrân, o babă și o cățelușă. Fiecare avea câte o fată. Baba își alinta și dezmierda odrasla, iar pe fata moșului, Liza, o ura și toată treaba pe seama ei o lăsa. Într-o zi, pădurarul pleca la oraș după târguie. Baba ce are împreună cu inghe, fica sa, unertiră un plan. A venit vremea să-i facem de petrecanie dușmancii astea. Hei! Liza, ia tot te tu în pădure După vreascuri Dar avem destule Eu ți-am spus să te duci și așa ai să faci Văzând fata că nu are încotro Plecă în pădure Era un ger de crăpau Pietrele și mai sufla și un viscol cumplit Liza s-a oprit sub un brat des neștiind încotro să o apuce Și ce să facă Deodată un bătrânel cu barba sură coborâ din bradul des și zise. Bună ziua, fată frumoasă! Cum de-ai ajuns în pădurea mea pe gerul ăsta? liza povesti că nu venise în pădure de bunăvoie frumoasă, Nu după vreascuri te-au trimis aici, dar dacă tot ai venit, vreau să văd și eu cât de harnică ești. Uite aici un fuior și un fus, să torci din fuiorul ăsta fire de bumbac, din ele să țești pânză și din pânză să-mi faci o cămașă. și în data dispărut. Liza n-a mai stat pe gânduri, ci s-a apucat fără întârziere de tors. Când simțea că îngheață degetele, sufla puțin asupra lor, le încăzea și iar torcea. Doar la un lucru se gândea. Cum să facă, cum să-i coasă bătrânelului cu barba sură o cămașă cât mai frumoasă? Dimineața, bătrânelul apărut Din nou. Oi, Liza, tare frumos mi-ai cusut cămașa. Uite, aici o ladă frumoasă pentru tine. Ai aici un cojocel călduros și o căciulă. Uite, vezi? Acela este drumul spre casă. Mergi sănătoasă, Liza, dragă! Și spunând aceasta, S-a făcut nevăzut În vremea asta pădurarul s-a întors acasă Văzând că Liza nu era nicăieri A întrebat „Hei, unde e Liza? De el s-a dus în pădure după vreascuri Și uite că încă nu s-a întors Pădurarul s-a îngrijorat într-atât încât și-a luat calo și-a pornit în grabă spre pădure Dar mare-i când la marginea drumului Își văzu fata veselă și gătită a urcat fata pe Sanie, a încărcat ladașa mare cu darurile bătrânelului și au pornit-o spre casă ha, ha, nu se mai întoarce ea via acasă Doar hainele o să-i le aducă Tasu Dar cățelușa de sub sobă cuvântă Lisa cu daruri scumpe o să vină, dar pe inghe n-o vrea nimeni de soție Mași de aici! Și iată că poarta scârșii, ușa se deschise și în curte intră Liza. În urma ei, pădurarul duce o ladă mare împodobită cu flori de gheață, Baba și inghes înăpustirea supra lăzii începând să scoate de acolo toate hainele, bijuteriile și nu mai conteneau cu întrebările. Aoleu, aoleu, dar de unde e aceste daruri minunate? Și Liza le povesti întâmplarea din pădure. Înată ce aflară cum o răsplătise bătrânelul pe Liza, baba început să alerge dintr-un capăt în altul al casei, o înfofoli bine pe fică sa nu cumva să-i fie frig, îi pus o legătură cu plăcinte și porunci pădurarului să-i ducă o dras la pădure. Zis și făcut, a dus-o în pădure și a lăsat-o sub radul cel des. De ce nu vine odată mușul acela? Și deodată, bătrânelul coborâ din bradul de și zise De ce ai venit la mine, Ingă? Oare chiar nu stai dai seama? Am venit să-mi dai și mie darul scumpe Bine, dar mai întâi ca să văd cât de harnică ești Vreau să-mi împletești niște mănuși Uite aici Andrele și un ghem de lână mm. Ce-a dispărut? bosonflându se Inge aruncă andrelele în zăpadă și lovi cu piciorul în ghemul de lână Iată, uită ce-a născocit moșnagul. Unde s-a mai văzut ca pe un cer ca ăsta să stea cineva și să-mi A doua zi dimineața, bătrânelul apare Inge, ia să vedem Ai terminat de împletit mănușile pe care ți le-am cerut? Ce? Tot îndrugi acolo, bătrâne, tot ce ești! Nu vezi? M-a pătruns frigul până la oase! Ei bine, inghe! După muncă și răsplată! Îți o odată barba și numai decât se dezlănțui o furtună și un viscol ce a acoperit toate drumurile și bătrânul se făcu nevăzut. Inge, porni încet către casă, fără drum și fără vizibilitate, a căzut într-o răpă, iar acolo, cât ai clipit din ochi, a fost acoperită de zăpadă. Când abia se crăpă de ziua, baba trezi păduranul și-i porunci să-i aducă fata din pădure. Cățelușa care sătea sub laviță, lătrând, ei zise... Lisa nuntă o să facă, iar inghe morto o să zocă Marș! Taci! Taci nu mai vorbi așa! Mai bine zi! Inghe cu darul scump o să sosească Liza mire n-o să-și mai găsească Lisa nuntă o să facă, iar inghe moartă o să zocă Marș! Vai de mine, vai de mine dacă într-adevăr pățește ceva rău fata mea, dacă în drum spre casă se vor pierde darurile alea scumpe, ia să dau eu o fugă în urma moșului. Își puse șuba și porni iute spre pădure. Dar viscolul veni și mai cumplit. Drumul era troienit, nu se mai vedea nimic. Baba se rătăci și zăpada o acoperi. Când pădurarul cel bătrân s a întors acasă, baba nu mai era. De atunci a rămas bătrânul doar cu fata lui, cu Liza. Iar în primăvară, pe fată, a pețit-o un voinic și nuntă mare au făcut. Și la anunta lor, cine credeți că a venit? Ați ghicit moșu cu barba sură.